Гептянський хлопчик. Це сталося на кінському ярмарку. Гавань каналу була заповнена вузькими і широкими човнами з торгівцями і мандрівниками, а пристані уздовж берегової лінії в Єрихоні виблискували кінською збруєю, відлунювали цокотом копит і галасом торгівлі. Ліра Любила кінські ярмарки. Можна покататися на коні, за яким ніхто не дивиться. І є багато можливостей для провокування війни. А плани цього року в неї були грандіозні. Надихнувшись торішнім захопленням Барки, вона намірилася здійснити справжню подорож. Якби вдалося разом із приятелями допливти до Абікдона – то вони б добряче повеселилися на греблі. Однак цього року війни не вийшло. Вранці Ліра і кілька її друзів прогулювались вздовж пристані в порт Мідоу і передаючи одне одному вкрадену цигарку і хвалькувато випускаючи дим, аж раптом почувся голос, який Ліра добре знала. Що? Що ти зробив із ним, йолопе Це був могутній голос, жіночий голос, але голос такої жінки, яка мала легені, немов ковальські міхи і мідну горлянку. Це був голос Макости. Гептянки, яка двічі нагороджувала Ліру такими потужними ляпасами, що в той у голові паморочилось, але й тричі пригощала її гарячим імбирним пряником. Родина Костів мала велику, розкішну барку. Вони вважалися баронами серед гептян, і Ліра щиро захоплювалася ма-костою, хоча й ставилась до неї з певним острахом, бо саме її човен вона колись захопила. Почувши крик, один із ліриних друзів машинально підняв із землі камінь. Проте ліра застерегла Покинь. Вона дуже люта, переламає тобі хребта, мов галузку. Насправді, макоста була радше стривожена, ніж люта. Торговець кіньми на якого вона кричала, знизував плечима і розводив руками. Лихо його зна, щойно був тут, і, і, і раптом зник, я й не загледів, куди він дівся. Він помагав тобі, тримав твоїх клятих коней. Ну, він не мусив тут бути весь час, кинув роботу та й побіг, Більше торговець нічого не встиг сказати. Макоста потужним ударом затопила йому просто у вилицю, а далі посипалась така злива прокльонів і штурханів, що чоловік заволав і став тікати. Торговці зареготали, а полохлива лоша поблизу звелося дибки. Що сталося? Ліра звернулась до малого єгиптянина, який дивився на те з роззявленим ротом. Чого вона така люта? Це все через Білі, через її сина, відповів той. Вона гадає, що його вкрали ковтачі. Може бути. Я й сам не бачив його відколи ковтачі, невже вони в Оксфорді? Малий єгиптянин обернувся до своїх друзів. Ха, «Вона не знає, що тут коїться! Вона не знає, що ковтачі вже тут!» Гептяни глузливо зареготали, і Ліра кинула цигарку, збагнувши, що це сигнал до бою. Усі мене гептянят умить прибрали войовничого вигляду. У них виросли ікла, кіхті, на бурчилася шерсть. Пантелеймон від презирства до бідної уяви гептянських деймонів перетворився на дракона за з шотландського хорта. Та не встигли вони розпочати, як у бійку втрутилась Макоста. Відігнавши потиличниками двох гептянят, вона переможно стала навпроти ліри. «Ти його бачила? – крикнула жінка. – Ти бачила Біллі?» «Ні», – відказала Ліра, – «ми щойно прийшли. Я не бачила Біллі кілька місяців». Яструб Деймон Макости кружляв у ясному небі просто в неї над головою і незмигно дивився лютими жовтими очима то в один, то в другий бік. Ліра злякалась. Ніхто ніколи не хвилювався через дитину, що раптом зникла на кілька годин, а напто гептяни! У їхньому тісному, обмеженому човнами світі усіх дітей дуже, можливо, навіть надмірно, любили. І мати знала: якщо дитина зникла з її очей, то вона перебуває неподалік інших гептян, які захистять в разі чого. Але ось Макоста, королева гиптянського племені, не стямиться з жаху, бо зник її хлопчик. Що відбувається? Макоста очманіло глянула на зграйку дітей, розвернулася і, спотикаючись, пішла крізь натовп на пристані, вигукуючи ім'я свого сина. Діти перезирнулись. Їхня ворожнеча одразу зникла перед обличчям. Материнського горя. Хто такі ці ковтачі? спитав Симон Парслову, один із лірених приятелів. Ти не знаєш? Вони крадуть дітей по всій країні, сказав хлопчик гептянин. Вони пірати. Та да не пірати, урвав його інший. Вони канаболи. Ось. «Чому їх називають ковтачами?» «Вони їдять дітей?» – спитав іще один лірин приятель. «Ніхто цього не знає», – відповів перший єгиптянин. «Їх забирають, і вони зникають назавжди». «Ми знаємо це», – втрутилась ліра. «Ми давно вже гралися в дітей і ковтачів. Ще до того, як ви про них довідались». Але ж ніхто їх не бачив. «Бачили», – сказав один хлопчик. «Хто бачив?» – допитувалась Ліра. «Ти бачив. Звідки ти знаєш, може це лише одна людина?» «Чарлі бачив їх у Бенбурі», – сказала мала гептянка. «Вони прийшли і розмовляли з жінкою, а тим часом один із них викрав її маленького сина і садка». «Так?» писнув Чарлі. «Так, я їх бачив». «І які вони?» спитала Ліра. «Ну, я не встиг добре розглядіти», затнувся Чарлі. «Але я розглядів їхню вантажівку», додав він. «Вони приїхали на вантажівці білій, запхали хлопчика в білу вантажівку і поїхали». «Але чому їх називають ковтачами?» «Бо вони їдять дітей», – мовив перший гептянин. «Нам розповіли про це у Нордгемптоні. Вони були там. Одна дівчинка в Нордгемптоні, в неї вкрали брата, і вона розповіла, що чоловік, який забрав її брата, сказав, будь-сім то вони його з'їдять. Усі про це знають». Вони ковтають дітей. Ось чому вони ковтачі. Мала гептянка голосно заплакала. Це двоюрідна сестра Біллі, пояснив Чарлі. Ліра спитала. Хто бачив Біллі останнім? Я, позвалося з півдесятка голосів. Я бачив, як він тримав стару кобилу Джонні Фіореллі. А я бачив його біля продавчині цукерок, а я бачив, як він гойдався на крані. Зібравши всю інформацію і відкинувши зайве, Ліра з'ясувала, що білі востаннє бачили години дві тому. Отже, підсумувала вона, десь дві години тому тут були ковтачі. Усі озирнулися і зіщулились. Хоча сонце яскраво сяяло, пристань була заповнена людьми, а в повітрі пливли знайомі запахи дьогтю, коней і горілого листя. Складність полягала в тому, що оскільки ніхто не знав, які ці ковтачі на вигляд, то ковтачем міг бути хто завгодно, так сказала Ліра в своїй переляканій команді, в якій усі тепер підкорялися їй. І друзі з коледжів і малі гептянята. У них має бути вигляд звичайних людей, інакше їх одразу помітять, додала вона. От якби вони приходили вночі, то були б інакші, але ж вони приходять у день, то й вигляд у них такий самий, як у нас. Тому будь-хто довкола може бути ковтачем. Та ні, ці – Не можуть, – сказав один гептянський хлопчик невпевнено. – Я їх добре знаю. – Гаразд, хай не ці, хай інші, – мовила Ліра. – Ходімо, пошукаємо їх. І біло в вантажівку. Утворилася ціла зграя. Згодом до них ще приєдналися шукачі, і незабаром тридцять або й більше гептянят Гасали від одного кінця пристані до другого, забігали до стаєнь і вибігали з них, лазили в порту по кранах і підйомниках, перестрибували через паркани на широку луку, гойдалися по п'ятнадцять душ на старому хиткому мосту над зеленою водою, носилися щодуху вузенькими вуличками Єрихона, Серед будинків з малими цегляними терасами і великою церквою святого Барнабаса фармацевта. Половина з них і гадки не мала. Що саме вони шукають? Тож для них це була просто розвага, але ті, хто були поближче до ліри, відчували справжній страх і трепет щоразу, коли бачили в провулку чи в напівтемній церкві самотню постать. А раптом це. Ковтач. Та ковтачів, звісно, річ не було. Зрештою, діти так нікого й не знайшли, а відчуття того, що Біллі зник, тільки посилилось, і їхня веселість згасла. Коли Ліра та двоє хлопчиків уже перед вечерею виходили з Єрихона, то побачили збори египтян на пристані неподалік Барки Костів. Жінки голосно плакали, чоловіки з лютим виглядом стояли окремими гуртками. Їхні деймони або тривожно літали в повітрі, або клубочилися в тіні. «От сюди ковтачі точно не сунуться», – сказала Ліра Симонові Парслову, коли вони перетнули поріг в будиночка воротаря у Джордані. Мабуть, ні». Відповів той невпевнено. Але одна дівчинка з ринку вже зникла. Хто? Ліра знала майже всіх дітей, що жили поблизу ринку, але про це зникнення ще не чула. Джессі Рейнолдс із Лемарні. Вийшла купити для батька риби і так і не повернулась. Більше ніхто її не бачив. І весь ринок обшукали, і скрізь дивилися. Ніде нема. «Чому я про це не знала?» – обурилась Ліра. Вона вважала прикрим недоглядом, коли її васали не доповідали їй про все й одразу. «Ну, це сталося лише вчора. Може, вона вже прийшла?» «Я хочу довідатись», – кинула Ліра і розвернулась, але воротар гукнув їй. «Ліро, тобі вже не можна виходити цього вечора. Наказ магістра! Чому?» Я ж кажу, наказ магістра ось його слова: як зайде на територію, то хай більше не виходить. Спіймайте мене гукнула дівчинка і вискочила з ворота. Старий не встиг і кроку ступити. Ліра перетнула вузьку вуличку і завернула в провулок, де з фургонів вивантажували товари для критого ринку. Був пізній час стояло лише кілька фургонів. Але невеличкий гурт підлітків розмовляв і курив біля центральних воріт навпроти високого муру коледжу Святого Михаїла. Одного з них, 16-річного хлопця, вона знала, захоплювалася ним, бо він умів плювати найдальше за всіх. Просто не мислимо далеко. Тож вона підійшла і скромно чекала, поки той хлопець її помітить. Чого тобі? Озвався хлопчина. – Чи правда, що Джессі Рейнолдс зникла? – Ну, а що? – Сьогодні зник малий гептянин, от що. – А вони завжди пропадають, ці гептяни, після кожного кінського ярмарку. – І Коні теж, – додав один із його друзів. – Це інше, – заперечила Ліра. – Це дитина. Ми шукали його весь день, а інші діти сказали, що його вкрали ковтачі. Хто-хто? Ковтачі, повторила дівчинка. Ви що, не чули про них? Це була новина для хлопців, і попри деякі грубі коментарі, вони уважно вислухали все, що вона їм розказала. Ковтачі, мовив Лірин знайомий на ім'я Дік. Це дурня. Египтяни завжди плетуть казна що. Ковтачі були в Бенбері кілька тижнів тому, наполягала Ліра, і вкрали п'ятьох дітей. А тепер вони в Оксфорді. Це вони забрали Джесі. Один хлопчик пропав біля Коулі, втрутився інший хлопець. Я пригадую тепер. Моя тітка була там учора, вона торгує рибою і чіпсами з фургона, і вона чула про це. Малех хлоп'я, щось таке, але про ковтачів я нічого не знаю, Мо, їх взагалі немає. Просто така історія. Вони є, вигукнула Ліра, гиптяни бачили їх, вони кажуть... Що ковтачі їдять дітей. І вона затнулася на півслові. Їй сяйнула одна думка. Того дивного вечора у відпочивальні лорд Азріель показував фотограму чоловіка, на якого згори спадали потоки світла, а поруч – Стояла маленька фігурка, довкола якої світла майже не було. І він сказав, що це дитина. А хтось запитав, чи це розділена дитина. І дядько відповів, що ні. Ліра збагнула, що розділений могло означати розрізаний. І раптом... Її ніби струмом вдарило. «Де Роджер? Вона не бачила його від самого ранку!» Їй стало страшно. Пантелеймон, у подобі мініатюрного лева, стрибнув до неї на руки і загарчав. Вона попрощалася з хлопцями, повільно вийшла на Терл-стріт, а тоді щодуху помчала до Джордан-коледжу, і заскочила в двері сторожки, мить випередивши свого деймона, що біг у подобі гепарда. Воротар був сама благонадійність. Я подзвонив магістрові і доповів йому про твою поведінку, заявив він. Йому це зовсім не сподобалось. Не хотів би я бути на твоєму місці, ні за які гроші б не хотів. – Де Роджер? – спитала Ліра. – Я його не бачив. Він також своє отримає. – О, коли містер Колсон його спіймає! – Ліра кинулась на кухню, де в гарячій, сповненій брязко пари метушні порались люди. – Де Роджер? – крикнула вона. – Ліро, іди звідси, нам не до тебе. – А де він? Він повернувся чи ні? – Ніхто не звертав на неї уваги. «Де він? Де? Ви мали б знати!» – крикнула Ліра, шеф-кухарю, який дав їй ляща і підштовхнув до дверей. Барні, кондитер, спробував її заспокоїти, але це йому не вдалося. «Вони забрали його, ці кляті ковтачі! Вони спіймали його і вбили! Я їх ненавиджу! Вам немає ніякого діла дороджера. «Ліро, ми хвилюємося за Роджера». «Ні, інакше б ви кинули роботу і пішли його шукати просто зараз. Я вас ненавиджу». «Певно є причини, чому Роджер досі не вернувся. Послухай, не гарячкуй. Ми маємо приготувати вечерю і за годину подати її на стіл. У магістра гості. Вони їстимуть у нього вдома». А це означає, що шеф має принести туди їжу якнайшвидше, щоб вона не вистигла. Ось так, Ліро. Життя має свої правила. І я впевнений, що Роджер повернеться. Ліра розвернулась і вибігла з кухні, перекинувши стос срібних накривок на тарілки і не звертаючи уваги на гнівні крики помчала сходинками вниз, перетнула подвір'я між каплицею і вежею пілігримів і вибігла на квадрат якслі, де стояли найстаріші будівлі коледжу. Пантелеймон мчав попереду мініатюрним гепардом. Удвох вони злетіли по сходинках нагору до ліриної кімнати. Ліра розчахнула двері, підсунула хиткий стілець до вікна – Широко відчинила віконну стулку і вилізла назовні. Просто під вікном ішла оббита свинцем кам'яна водостічна труба, десь із фут завширшки. І, ставши на неї, дівчинка полізла по черепиці вгору і зупинилась, аж на гребені даху. Там вона сіла і що сили крикнула. Пантелеймон, який на даху завжди перетворювався на птаха, літав круг неї. І каркав граком. Обрій на заході взявся вечірніми барвами Персиковою, абрикосовою, Кремовою. Ніжні легенькі хмаринки, неначе морозиво, пливли по широкому, жовтогарячому небу. Шпилі й вежі Оксфорда підносилися вгору на рівні з нею, але не вище. Обабіч на схід і на захід. Тягнулися зелені ліси, шатовер і вайтгему. Десь озивались граки, десь бамкали дзвони, і рівний гул газового двигуна з боку Окспенса нагадав про відбуття вечірнього дерижабля королівської пошти на Лондон. Ліра дивилась, як він здіймався з того боку собору святого Михаїла. Спочатку завбільшки з кінчик її мізинця, потім ставав усе меншим і меншим, поки не перетворився на крихітну цятку в перелаву мутровому небі. Дівчинка обернулась і глянула вниз на вгорнуте в сутінки квадратне подвір'я, де одягнені в чорні мантії постаті науковців по або по двоє стікалися до трапезної. Їхні деймони йшли чи летіли поруч, або поважно сиділи в них на плечах. Спалахнуло світло в залі. Вікна поступово засвічувалися. Слуга переходив від столу до столу, запалюючи лігроїнові лампи. Зазеленчав дзвоник економа. Отже, за півгодини вечеря. Це був її світ. Вона хотіла, щоб він залишався таким для неї завжди, але він змінювався. Бо хтось чужий раптом вдерся в цей світ і став красти дітей. Ліра сиділа на гребені даху, схопивши підборіддя в долоні. Ми маємо врятувати його, пане. Сказала вона. Це буде небезпечно, каркнув пантелеймон грак із за Ще пак, я знаю. Пам'ятаєш, що казали у відпочивальні? Що, щось про дитину в Арктиці, що вона не притягує до себе пилу. Вони казали, що ця дитина ціла. Що б це могло означати? Мабуть, щось таке зроблять із Роджером, із Гептянами та іншими дітьми. Що саме? Ну, а що означає цілий? Не знаю. Може вони? Розрізають їх навпіл, роблять із них рабів. Швидше за все, саме так. Там у них є, мабуть, шахти, уранові шахти для атомних машин. Гадаю, річ у цьому. Якщо в шахти спускати дорослих, то вони швидко помруть, а дітей спускати вигідніше, бо вони дешевше обходяться». Ось що вони з ними роблять. А я думаю... Але пан Телеймон мав трохи зачекати зі своєю думкою, бо знизу почувся крик. Ліро! Ліро! Негайно йди сюди! Хтось гремів віконною рамою. Ліра впізнала цей голос і цю нетерплячість. То була місіс Лонсдейл, провителька. «Нікуди від неї не сховаєшся». З кислим обличчям дівчинка з'їхала з даху і по ринві знову залізла у вікно. Під гуркіт водогінних труб місіс Лонсдейл набирала воду в малу облуплену ванну. «Скільки разів тобі казати, що не можна туди лазити? Подивись на себе, подивись на спідницю, вона бруднюща». «Знімаюся зараз же, іди митися, а я пошукаю, бодай щось пристойне, і головне – не подерте». «Як можна бути такою замазурою?» Ліра була надто сердита, аби запитувати, навіщо їй митися і перевдягатися, а самі дорослі своїх наказів не пояснюють. Вона зняла через голову сукню, кинула її на вузьке ліжко, Стало як митися, а тим часом пантелеймон тепер у вигляді канарки стрибав біля Деймона Місіс Лонсдейл, флегматичного мисливського собаки, марно намагаючись його подратувати. Подивись на свій одяг, усе валяється жужмом тижнями, подивись на ці складки, подивись на це, подивись на те, Ліра не хотіла дивитись. Вона заплющила очі і витирала обличчя тонким рушником. Доведеться одягати так, як є. Немає часу прасувати. О, Господи, твої коліна! Подивись, в якому вони стані! Не хочу я нікуди дивитись, буркнула Ліра. Місіс Лонсдейл ляснула її по нозі. Мий, гаркнула домоправителька Ти маєш зішкрепти весь оцей бруд Навіщо, запитала Ліра Я ніколи колін не мию Ніхто не буде на них дивитись Навіщо мені це робити Вам теж немає ніякого діла до Роджера Так само як і шефу Тільки я одна Лясь по нозі Бридня Я така ж парслу. Як і Роджерів батько. Він мій троюрідний брат. Мабуть, ти ніколи не знала про це, бо ніколи не цікавилась, міс Ліро. Такі речі тобі не в голові. І нема чого мені докоряти. Буцімто я не дбаю про хлопчика. Бачить Бог, я дбаю навіть про тебе. Хоча для цього ні причин особливих немає, ні від тебе подяки. Вона схопила фланелеву ганчірку і захотилася терти лірі коліна з таким завзяттям, що ті почервоніли. На них зітерлася шкіра, але вони стали чистими. А все це для того, щоб ти пішла на вечерю до магістра і його гостей. Сподіваюсь, ти знаєш, як поводитись. Говорити лише тоді, коли до тебе звертаються, бути тихою і чемною, мило усміхатися. І, боронь Боже, тобі сказати, кат його зна, коли в тебе про щось запитають. Домоправителька натягнула на лірине худеньке тільце найкращу сукню, гарненько розправила її, витягла з шухлядного безладу шматок червоної стрічки та причесала лірі волосся дряпучим гребенем. Якби мені сказали раніше, я би помила тобі голову, а так... Нічого не вдієш. Ну, якщо вони не будуть надто приглядатися, ось так. Ану, встань. Де наші найкращі лаковані черевички? За п'ять хвилин Ліра постукала в двері великого і трохи похмурого будинку, що дверима виходив на квадрат якслі, а задньою стіною сусідив із бібліотечним садом. Пантелеймон, чемності, перекинувшись на горностая, терся об її ногу. Двері відчинив магістрів лакей Казенс, давній ворог Ліри. Проте обоє розуміли, що зараз пора тимчасового перемир'я. «Місіс Лонсдейл звеліла мені прийти», – мовила Ліра. «Так», – відповів Казенс і відійшов у бік. «Магістр?» У вітальні. Він провів її у велику кімнату, вікна якої виходили на бібліотечний сад. Останні промені сонця зазирали у вікна між бібліотекою та вежею Пілігримів, і освітлювали масивні картини і похмуре срібло, яке колекціонував магістр. Проміння падало також на гостей, і Ліра зрозуміла Чому вони не вечеряли в залі? Троє з прибульців були жінки. А Ліро, сказав магістр, дуже радий, що ти прийшла. Казенце, принесіть якийсь легкий напій, будь ласка. Пані Ханно, ви навряд чи знайомі з Лірою. Племінниця лорда Азріеля. Пані Ханна Релф поважного віку леді з попелястим волоссям, була головою одного з жіночих коледжів. Її Деймон мав вигляд мармозетки. Ліра, якомога ввічливіше, потисла їй руку, а потім познайомилася з рештою гостей, які були, як і пані Ханна, науковцями з інших коледжів, до того ж не вельми цікавими. На сам кінець, Магістр звернувся до останньої гості. Місіс Колтер, — промовив він. — Ось наша Ліра. Ліро, підійди і привітайся з місіс Колтер. Добрий вечір, Ліро, — сказала місіс Колтер. Вона була прекрасна. І молода блискуче біле волосся обрамляло її обличчя, а Деймон мав подобу золотого Тамарина.